Dorință, pasăre în zbor dacă aș fi, aș cutrăiera lumea și m-aș opri la capătul ei sau dincolo de ea într-o zi. M-aș așeza sau nu de aș putea pe o ramură dacă ar mai exista sau poate pe umbra ei și-aș visa. Și-aș cânta dragostea mea dâncă Pentru cineva neîntâlnit încă După o viață trăită Ca o poruncă de neîncălcat. Cântec și vers aș trimite în lume Neavând altfel puterea de-a spune Sperând a fi auzit înainte De-a apune soarele sau umbra lui.